Довколо пелюсток спалахнув блакитний ореол, поволі густішав, став синювато-молочним, перетворився в непрозорий диск. На ньому з'явилися зображення. Червоно-чорна поверхня, і над нею квітка, схожа на морську актинію. Тремтливі пелюстки ворушилися, ніби під вітром, мерехтіли іскрами. Квітка пропливла, зникла, екран розвіявся у просторі, Почулося запитання. Ви задоволені? Дякую, Квіточко. Все. Повернувшись до земних друзів, хлопець запитально глянув на їхні здивовані обличчя. Ти запитував квітки? Озвався Славко. «А звідки вона знає? Не вона, пояснив Рон. Будь-яке дерево чи квітка поєднані з простором. А в просторі?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 Як це можливо? запитав Славко. Розповім в польоті, сказав Рон занепокоєно. Я захопився вашою пригодою і не хочу зволікати. У мене тут корабля нема, а в господаря будівлі є, я бачив в ангарі.